Забудьте про Wall Street Journal. Забудьте про Time, Forbes, Newsweek, Businessweek, New York Times і Wall Street Journal. Привернути увагу журналіста цих видань практично неможливо. Навіть мимохідь перетнутися з ним – уже удача. Та навіть якщо вам це вдасться, навряд чи він вам зацікавиться. Ви не надто велика птаха, щоб вам цікавитися. Тому краще зосередитися на тому, аби сюжет про вас опублікувало галузеве видання або що про вас написався якийсь нішевий блогер. Подолати вхідний бар'єр цих інформаційних джерел значно легше. Ви можете відсилати електронний лист та отримувати відповідь, а можливо, відразу публікацію в інтернеті, того ж самого дня. У них немає редакційної ради чи штатного піарника, немає бюрократичного сита, через яке має пройти ваш лист. Ці хлопці насправді голодні до свіжого м'яса. Їхня місія – бути законодавцями смаків, знаходити щось нове задавати напрям руху. Саме тому багато репортерів із солідних видань дедалі частіше шукають нові сюжети, власне, на маленьких сайтах. Сюжети, що з'явилися на маргінальних ресурсах, мають шанс дуже швидко потрапити в мейнстрим. Про нас писали провідні видання, як-от Wired і Time. Але ми помітили, що набагато більше користі приносять публікації на сайтах типу Daring Fireball, орієнтованому на шанувальників Mac, або Lifehacker. Присвяченому, присвяченому продуктивності. Переходи з посиланням саме з цих сайтів ведуть до дуже помітних піків нашого трафіку і продажів. Статті в солідних виданнях – це приємно, але вони не дають такого рівня прямої негайної дії.